Якби так було насправді, то цьому б вас і учили на радіокурсах. Звичайно, – втрутився Кудрявий, – бути небаченим і нечутним для ворога – правило у розвідників. Але у тому разі, коли ті розвідники активно працюють, діють, – підказав, приставивши долоню до рота генерал. Можна бути непочутим і непобаченим, сховавшись у ведмежу берлогу. Я саме й тверджу про активність у роботі. Весь зашарівся й почервонів кудрявий. Та сліди свої на снігу ми будемо намагатись замести, замаскувати. Але ж ефір не сніг? Ефір відкритий для всіх? Це ви кажете правду. «До речі, хто у вас начальник штабу групи?» Раптом поцікавився генерал. «Ще не призначили. Заступник командира є», відповів закудрявого майор Савич. «Начальником штабу вашої розвідгрупи буде старший лейтенант Галка», сказав генерал. І, стишивши, голос додав. «Я теж не дуже впевнений, що вам, Галко, пощастить якось замести свої сліди в ефірі. Але спробувати треба». «Спробую, товариш генерал, задля роботи, на яку полетить наша група, заради всіх нас», – рішуче відповів я. «То нехай вам щастить». Благословив генерал. Дозвольте, Петре Петровичу, втрутився Кудрявий. Судячи з того, що нас десантуватимуть під Псков у розташування лінії Пантера, це означає, що наші війська з Під Ленинграда і Новгорода, коли розпочнуть наступ, повинні сходу пройти і оборонну смугу Пантера і взяти Псков. Усе залежить від нас. Від наміру противника на цьому фронті, від активності партизанів і, звичайно, від нашої агентурної розвідки. Незаперечним є те, що ми покінчимо з блокадою в найближчі тижні і війська нашого фронту вийдуть на оперативний простір. Звумовно цю операцію не вад-2. Ваша група Учасник цієї історичної операції. Коли наша армія підходитиме до району наших дій, чекати на неї, чи йти далі, на захід? Знову запитав Кудрявий. І штабу фронту давати накази у ворожий тил розвідникам не доцільно, але ясно одне. «Ми зацікавлені в тому, щоб група пішла далі», – висловив побажання генерал. «Ще вам доведеться зустрічатися з місцевим населенням. Усюди пам'ятайте, що ви – посланці Червоної армії, яка виконує найсправедливішу у світі місію, виганяє фашистські війська з нашої землі, і визволяє від гітлерівського рабства народи Європи. Ніякої зверхності перед населенням, ніякого биття себе в груди, не дають вам хліба, Йдіть далі, не підвищуючи навіть голосу. Успішно виконати завдання ви зможете тільки з допомогою місцевих людей, бо кожному з вас бракує знання німецької мови, а також латиської чи естонської Своєю чесною роботою, об'єктивною інформацією, ви збережете у наступних боях тисячі наших солдатів. Допоможете командуванню точніше завдавати удару по ворогу. Пройміться почуттям відповідальності за свою роботу. «Діятимемо на совість!» – пошипки малих сокіл – «Інакше й бути не може».